Kniha 4.47 Vasišta pokračoval. O Rámo, v minulosti tu byly miliony Brahmů, Šivů, Indrů a Nárájanů. Avšak i tito bohové, i vše, co stvořili, nejsou ničím jiným než kouzelným trikem máji. Některá stvoření pocházela od Brahmy, jiná od Šivy, Nárájany či dávných mudrců. Brahma sám byl někdy zrozen z lotosu, jindy povstal z vod, z vejce, či z prostoru. Někde je nejvyšším bohem Brahma, jinde je to slunce, indra, nárájana, či šiva. V některých vesmírech je země plná stromů, v jiných jsou na zemi lidé nebo hory. Někde je země z blát a hlíny, Jinde je skalnatá, zlatá nebo měděná. Člověk by spíše spočítal paprsky slunce, než by určil počet všech vesmírů. Stvoření nemá počátek. V městě Brahman, jak bývá označeno neomezené vědomí či vědomí v prostoru srdce jedince, vesmíry vznikají a zase zanikají stále znovu a znovu. Tyto vesmíry však nejsou s neomezeným vědomím totožné. Všechna stvoření, malá i velká, ve fázi rozvoje i úpadku, jsou jako věnce spletené z jemných prvků, vyrůstající z neomezeného prostoru vědomí. Někdy vznikne jako první prostor a stvořitel pak nese jméno zrozený z prostoru. Jindy se jako první objeví vzduch nebo oheň, voda či země a podle toho se stvořitel jmenuje vzdušný, světelný, vodní či zemský. Z těla stvořitele se rodí slova, jako například bráhmana, a každé slovo se stane živou bytostí s příslušným jménem. To všechno je ovšem stejně neskutečné jako stvoření, která vidíme ve snu. Tázat se, jak to všechno mohlo v neomezeném vědomí vzniknout, je dětinské. Zdá se, že stvoření přichází na základě záměrů, objevujících se v mysli. Zcela určitě je to záhada a zázrak. To vše jsem ti popsal jen proto, abych objasnil skutečnost. Ve stvoření žádný řád či následnosti neexistují. Celé stvoření není nic jiného než výtvor mysli. Taková je skutečnost a ostatní je jen vymyšlený popis. Vzhledem k tomu, že po stvoření ve smíru následuje zánik, vzniká představa času, plynoucího od okamžiku až po věčnost. Tento vesmír je však navždy přítomen ve vědomí, tak jako jsou žhavé jiskry přítomny v rozstaveném železe. Osvícený člověk svým jasným zrakem toto vše nevidí jako projevený svět, ale jako brahman. Opakovaná stvoření a zániky nekonečného počtu vesmírů s nekonečnou rozmanitostí stvořitelů existují jen ve falešném vnímání nevědomých a pomílených lidí.